Ohibbo allaha wal islam Ohibbo allaha wal islam Ohibbo allaha wal islam Ohibbo allaha wal islam Ohibbo allaha wal da nagradi Udruženje građanja Laza Zarovići koji ulažu svoj trud kako bi dao napredo Lala. Danas imam čas da predstavim naša bar gosta Magistar Osman Smajlović i profesor Enes Jorđević. Tema naše družina bit će inša Allah propis ljubavi prema poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam pa ćemo inša Allah videti šta to znači voljeti poslanika sallallahu alaihi wa sallam da bi je to samo govor in ima još nešto pa bi zamogio naši gozda, magistra Osmanas Nagulića, šehr Buru. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rishan fil anbiya i musalein amma abad. Zaista svaka zahra pripada uzvišnjama Allahu tabaraka wa ta'ala, ineka Nego mir i spas na najada bani posanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve na njegovu časnu porodcu, na sve njegove drugove, na sve one koji slijedi u dobro do sudnjih dana, ima abad. Eslamu alaykum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zaista je velika čans govoriti o Božijem poslaniku Muhammedu sada Allahu alayhi wa sallam, i isto tako vrlo je teško govoriti o Resuru sada Allahu alayhi wa sallam, jer kako da čovjek danje pravo Sam sebi da govori o mileniku Muhammedu sallallahu alayhi ve sellem Mustafa fi khalilin khalilu Allah tabaraka ve taala. Međutim ćemo sa Allahom tabaraka dopustom pokušati objasniti koji je to propis ljubavi resula sallallahu alayhi ve Možda to treba, ne treba puno ne obožavati je zasig ono da je to najveći i Ibadet posel ljubavi Allaha tabaarakeb ta'ala i isto tako da je to najveća obaveza svakom pojedincu kako musliman isto tako mu se Sigurno da je ljubav poslanika sallallahu alayhi ve sellem uzvišenija od namaza, od posta, od davanja zakijata, obavljanja hadža. I ona koji ne voli Muhameda sallallahu alayhi ve sellema pa ni ostali muslimani niti mu'mini i ovde se ne govori o popunjavanju imana sa đuve lu poslanika sallallahu alayhi wa sallam se ovde govori o osnovi imana pa tako oni koji ne voli Muhameda sallallahu alayhi wa sallam oni je otripadnici s niti on sedbenika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam pa tako dragamo vraćelci se islamu mi nalazimo Da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u sura Teube u 24. ajetu sve ono što čovjek može voljeti na dunjavuku stavlja na jedan tas vage, dok na drugi tas vage stavlja ljubav Allaha tabaraka wa ta'ala, ljubav poslanika Muhammeda s.a.v. i džihada na Allahovom potu. Pa tako kaže uzvišeni Allah da baraka ve ta'ala obraćaju se Resulu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem reci ako su vam očevi vaši i sinovi vaši i braća vaša i žene vaše i rod vaš i imanja vaša koja se stekli i trgovačka roba za koju se bojite da neće prođe imati i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate milij Allaha i njegov poslanika i borbe na Allahom putu Znači, uzvišeni Allah tabareka ve ta'ala poradi ono sve što čovjek voli na dunjaluku sa ljubavljom Allah tabareka wa ta'ala i ljubav poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i isto tako džihada. I resurs sallallahu alaihi wa ta'ala kritizira onih koji budu vodili ovaj dunjaluk i isto tako im prijeti pa kažem onda pričekajte dok Allah svoju odloku ne donese i isto tako uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala te ljude koji vode dunjalu više od Allaha i njegovo poslanika naziva fasicima odnosno griješnicima isto tako da i neće uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala uhutiti svojim putem zasigurno da je Resul ve koji je dostavio Poslanicu od uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala preći mu'minima o samih njih. Kako to reka u sura Azhab Azha, u šestom ajetu, en ne biu evla bil mu'minine min enfusihim. I zaista uzvišeni, zaista poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve selleme preći vjericima od samih njih. I za zasigurno da bi se desilo da je Resul sallallahu alaihi ve sellem nekom prećio samog njega, moramo mu zasigurno biti dražiji od njega. I zato je Resul sallallahu alaihi ve sellem u hadijisu koji bilježi ima Buhari, koji bilježi ima Bukhari od plemitov sahabe Ebu Hurere radi Allahu anhum, rekao je nema niti jednog vjernika. Resul sallallahu alaihi ve sellem govori, konstatuje, da nema niti jednog vjernika Adamo, ja nisam preći o svih ljudi kako na Dunjaluku isto tako na Hiretu i u predaji koji vrježi ima muslim od plementog sahabi i džabira radi Allah anhu. Rasulullah s.a.v. je rekao, zaista sam ja preči svakom mu'minu o samo njega i čitajte ako hoćete ovaj prijedurno spomenuti aljet. Uzvišen je Allah t.a.b. Uslov je svoj ljubav sa ljubavlju Rasula sallallahu alayhi ve sellem. Izajsta put koji vodi do ljubavi Allaha te bareka ve taala je ljubav Rasula sallallahu alayhi ve sellem. Bakanje Allah cel jala le jalaluhum u sura Ali Imran u 31. ayatu kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbikum Allahu wayaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Reci o Muhammedu. Reci ukoliko vi volite Allaha taborak va taala, mene slijedite, pa će vam uzvišeni Allah taborak va taala oprostiti grijehe i isto tako će vas on zavoljeti. A zaista Allah taborak va taala se prašta i sami usta. Draga mamlošo i sestre, mnoštvo je hadisa Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem koji ukazuje da je ljubav Muhameda sallallahu alejhi ve stroga obaveza i da iman čoveka neće biti ispravan sve dok ne bude čovek volio više Rasula sallallahu alejhi ve sellem svoje porodice od svoga imetka i o svih ljudi pa tako ima muslim Allah mu se smiloo bileži hadis od Enesa i Malika da Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao La yu'minu 'abdun hatta akuna uhabba ilayhim min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. Inna ni ti jedan Allahu tebaraka ve taala rabbiy yarwati se doko ja ne budem draži od njegove porodice, od njegovog imetka i od svih ljudi. I tako ovakom Abdullah ibn Hisham Allah sani bio zadovoljan da je bio zajedno sa Omerom radi Allahu anhu i poslanikom Muhammedom s.a.v. koji je držao Omera za ruku. Pa je Omer rekao poslaniku s.a.v. O Boži poslaninče, zaista si mi ti draži od svega osim od samog mene. Omer Re, ibn Khattab je rekao Resulu s.a.v. shodno ono što on nalazi u sebi, a po prirodi je da čovjek voli sebe od svih ljudi više od svih ljudi međutim resulullah sallallahu alayhi ve sellem je želeo da poduči Omera onom što iman zahtjeva a to je da čovjek voli Muhameda sallallahu alayhi ve sellem više od sebe pa mu je rekao resul sallallahu alayhi ve sellem ne Omere tako mi onoga u čuje duši Muhammedova utakom je onog čovjeku ruci Muhammedova duša sve dok ne budeš više volio mene od samog seba znači nećeš u potpuniti iman pa mu je Omer radi Allahu anhu rekao o boži poslanice sada si mi draži ju samog mene pa je resul sallallahu alej ve sellem rekao tek sada o Omeru sada si spoznao Omerem što je obaveza dojam i sada si rekao ono što si trebao da kažeš a to je da više voliš Resula sallallahu alayhi ve sellem nego samo sebe. I za sigurno dragama vraćimo da su drugovi Resula sallallahu alayhi ve sellem najbolja generacija kada ikada hodao na Zemlji. Iza istanjuva ljubav prema Resulu sallallahu alayhi ve sellem je najbolja i najpotpunija. Među tim Resulullah sallallahu alayhi u hadisu koji bilježi imam muslim o plemetog sahabi Ebu Hureri radi Allah u Anhu je rekao i da kažemo to je radostna vijez za nas onej koji dolazimo posle drugova Rasula sallallahu alaihi ve i koji dolazimo posle Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem je rekao zaista će ljudi koji najviše vole mene poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem dođi će posle mene I zaista bi jedan od njihar žrtvavao svoju porodicu i svoj imetak samo da me vidi. I zaista, dragoma, i sestre, mi bi žrtvovali i svoj imetak, žrtvovali bi svoj život, žrtvovali sve ono što posjedimo, da vidimo Rasula s.a.v. ja molim uzvišenog Allaha ta baraka ve ta'ala da vidimo Rasula s.a.v. da nas proživi sa njegovim društvom u džennetu isto tako sa društvom njegovih plemenitih drogova. Oni moramo da nagradi naših štega osmana za ovaj prelijepi govor. Štega nes vidjeli smo što znači propis ljubavi prema poslanim psalovanih poslanima. Što znači e, primer e, ljubavi ashaba de la prema последين صلى الله عليه وسلم. مشتا را صفه كلستي كروز استوعري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذكر ان الله سبحانه وتعالى مسكين بلاغه دائمه ان صلوات السلام عليهم وصنكم محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu častnom porodicu, njegove ashaabe i sve njegove iskreni sedljenike dosudnjega dana. Ljubav prema Allahom, poslaniku, alihi sallatu wasseram, od strane ashaabe, nije bila prazna priča. Ono što su učili od Allahova poslanika, alihi sallatu wasseram, Ono što su učili iz Allahove dželdešanti u knjige Ono što su naučili od Heša u Dešanog Allaha subhanahu wa ta'ala قل ان كنتم تحذبون الله فاتبعون يحذلكم الله ويحذلكم ذهومكم Reci, ako Allah volite, mene slijedite pa će vas Allah voljati i grije vam As hal radi Allahu Teala anhum praktično su pokazali kako se voli Allahu u Poslaniqu alaihi, salatu wassalam Tako je, recimo, Abu Bakr Sudeh radi Allahu Teala anhum više davao prednost Porodice Allahu a poslanika Alihi, salatu vesarad, nego svojoj porodici. Tako je Abu Bakr sedlijet radi Allahu da'ara Anhu kao što nam je poznato sa svoj metak podijedljena Allahom uđaldešanom u putu. Tako je Umar ibn Khattar radi Allahu da'ara Anhu više se radovao prihvatanju od strane Adbasa. Ameđi Allahu a poslanika Alihi, salatu vesarad, nego da je Islam prihvatio njegov otac Hatta. Šta nam govori ovakav primjer i ovakvo ponašanje Amar radijallahu ta'Aranu? Govorim nam o tome koliko je volio Allahova poslanika alaihi sallatu wa sallam. I da u istinu, taj govor da voli više Allahova poslanika alaihi sallatu wa sallam, čak od, više od samog sebe, je Amar radijallahu ta'Aranu potvrdio praktično. Toliko se radovao svakom uspjehu Allahova poslanika alaihi sallatu wa sallam, radovao se uspjehu njegove porodice alaihi sallatu wa Da je čak više se radovao prihvatan Islam od strane Adbasa nego da je Islam prihvatio njegov otac Hattab. Ali Ali Al-Bil-Aqdara, Anku je bio upitan kako je bila vaša ljubav prema Allahovom poslaniku sada Allahovu, a rekao je tako mi Allaha bio nam je draži od naših imetaka i naše djece i naših očeva i naših majki pa i od hladne vode kada smo želni. Dakle, od svih užitaka ovoga svijeta od najbližih, od najbliže rodine. Kada slušamo taj govor, draži od oca i od majke, draži od djece, draži od i mjetka. Nebajmo taj govor slušati da nam samo dolazi do učitelj, da dolazi do srca. Maš babu, tvoju babu se zove Ahmed, majka se zove Fatima, sin se zove Ibrahim. Poredaj onako u kući i pogledaj ih. I bio li bio spreman žrtvovati sve nagrojane, prvi Allahova poslanika, alaihi sallatilu sallam. Možemo slušati govor o Omeru, slušati govor o Ali, slušati govor o Ebu Vakrub i diviti se ljepoti njihovog morala i njihovog ponašanja i njihove ljubavi prema poslaniku Aleyhi Sallatu Veseram. Ali poredajmo članove svoje porodice i onda istinski kažemo da više volimo blahova poslanika Aleyhi Sallatu Veseram megoj njih. Kada čovjek govori o Ibrahimovom Aleyhi Sallatu Veseram žrtvovanju sinina, žes svog sina zato što je albah sešao na video. htio ga ispititi kao džezva Allahu uzvišenom. Ček tu sluša ti i sada tu sami njegovoj pokornost Allahu subhanu te al. Možda čovjek pomisla, pa možda da sam ja u takvoj poziciji. Možda bi ja to bio spreman učiniti. Ali prvo djeco, zamisliš svoga sina koji se igra porepede i koji ti može pomoći. Zamisli ga da leži na zemlji i da se sprema pomoci i može da ga zakoniše džallahu uzvišenom je bio s Prameru Ibrahim Aleyhi Salatu Salaam za, svo, za svoga gospodara. Ovo navodim primjer Ibrahim Aleyhi Salatu Salaam. Naravno, to naš gospodar ne traže od nas. To naš gospodar ne traže od nas. Dakle, da čovjek bude, da mu svi ovi primjeri budu u blizu, da mu ti primjeri nisu daleko, da to nisu priče o prijašnjim narodima, da nisu priče o nekim darnim našim predsima. Kada govorimo drugo prema Mahomu poslanika Aleyhi Salatu Salaam, moramo govoriti o tome da mi to možemo spustiti u svoju stvarnost kada supruga u kući traži nešto da joj se udovodi a suprotno je naređenje blagova poslanika Alihi Salatu Vesera. Je, je li spreman muž da je zaustavi? Kada hoće muž da nešto uradi, a u suprotnosti je s naređoma blagova poslanika Alihi Salatu Vesera, spremna supruga da zaustavi svoga muža? Jesu li roditelji spremni zaustaviti svoje dijete kada griješi prema blagova njegovom poslanika Alihi Salatu je, Dakle, mi u svom ponačanju, u svom svakodnevnom životu moramo pokazati koliko volimo Allahova poslanika, a.s. Dakle, to nisu samo koji koje govorimo svojim jezicima. Amr i bila asa, r.a.m. je rekao Niko mi nije bio draživ Allahova poslanika, a.s. niti je iko bio poštovaniji od njega u mojim očima. Iz poštovanja prema njegu nisam ga se mogao nagledati. Koliko ga je volio? Kaže, nisam da se mogao nagledati da mi je neko tražio da ga opišem, ne bih bio u stanu da ga opišem jer moje oči ga se nisu mogle nagledati. E Allah! Moje se oči nisu mogle nagledati. Nije se mogao nagledati Allahu posl. nika alihi sallam, toliko je bila ljubav prava Rasulullah sallahu alihi sallam. Kolikogud je gledao njega, uvijek je osjećao da je to malo, da to nije dovoljno. A Abdullah, Ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul, sin od poznatog kođe lice mira od Boga ibn Ubay ibn Salula, i nazvao se njegov sin koji je bio isto kao Kada je čuo da njegov babau zamenjava baho tosa Mikael Isa, tosa. Vidje rekao nakon boranka iz pohoda la ikhri jenn al a'zha min al adab, kada u Medinu onaj ona je kao ponosa, mislite da je onoga kao ponižen. A potim mislio, mi smo podnosili, mi smo istelati pozamikale Isa sam kad dođemo Jo oznamiravao je puno Allahova poslanika alaihi sallatu wa A njegov sin, Abdullah, znao je da se tako ne smije ponašati prema poslanika alaihi je wa sallam. poslaniku alaihi sallatu wa i kaže Pazite, on je bio toliko poslušan svome bavi, jer ga je bio vicemir. Da se primjer pokornosti roditelje narodi on. Toliko je bio poslušan svome roditelji. I dolaze Allahovom poslaniku alaihi sallatu i kaže Lahu poslaniče, moj otac radi to i to, uzemirava to. Ako bude trebalo da bude pogumljen, da bude ubijen, to trebam ja učiniti. Toliko je volio svoga bavu. Pazite, volio je bavu svoga. Mm. Lahu poslaniče, ako ćeš narediti nekom da ubije moga bavu, to ćeš narediti meni, to ću ja. Ne radi se o sinu koji je bio neposlušan babi, pa da ga se riješi. Nego se radi o koji je volio svoga babi, koji ga je poštoval, koji je ispunjavao obave za treba njema, ali je još jednom pokazao kolika je njegova ljubav prema Allahom, poslanika alaih sasana bih. Ashab radi Allahut'anom nisu dakle pojedinačno u nekim intervalima samo pokazivali ljubav prema njema, nisu to dakle samo riječi, nego su praktično to pokazivali. Tako je, recimo, U brojnim pohodima bio iskušavan oblago poslanik Alejih sallatavu Eseram od bitke na Beru pa sve do bitke na Hrneidu. Bio je ponekad u teškim kritičnim situacijama gdje su, recimo, neprijatelji znali napredovati pa bi poslanik Alejih sallatavu Eseram bio u opasnosti kao što je to bio slučaj, recimo, posebno u bitce na Uđudu kada su mušici bili poslanik Alejih sallatavu Eseram e, toliko stjesnili, dakle, uz Brdo Uđudu da je uistu bio u opasnosti, je ranje, je izbijen jezu, potekla je njegova krl. Alayhi salatu wa s Ali, navišemo primjer se znerice Ashaara. Sedam misanarija, koji su stali u odgledu poslanika Alayhi salatu wa Allahu akvar. Kaže, poslanika Alayhi salam, koji ih otjera od mene, ima džendret. Ili će biti moj saputnik u džendretu? Ustao je jedan labi od misanarija i kaže, ah, ja Allah Bori je svuprot i neprijatelja, nije potismo i dok nije poginu radi Allahu te aranu Allah. Kada se se ponovo približio i poslanik Alihi, salatio 7, kaže, ko će idu otirati od mene, bit će stranih ženeta, će biti moj stafotniku ženeta. Usta je drugi jensarija, mladić. Radi se o mladićima, radi se o ljudima pred kojima, kako bi naš narod rekao, pred kojima je još život jer ustaje u odrano oblaho aposlanika Rehi, salatu sra. Uradio isto što i prvi. Potisnuo je neprijatelja i poginuo je kao šejihid. Radi je oblaho ta'ara, anu I tako svih sedam njih, radi je oblaho ta'ara, ane dženija, svi su poginuli kao šejihidi u odbrani oblaho aposlanika Rehi, salatu sra. Na dan pohjoga je Butaha je bio u takvoj poziciji da je štitio oblaho aposlanika Rehi, salatu sra. I to, dok su nekreteli gađali Rasula sallallahu alaihi wa sallam, podmetao se ispred njega sa jednim kožnim prslukom i štitio Allahova poslanika alaihi wa, wa sallam, da ne bih kojim slučajem on bio ranjen. A nisu štijedili svoje živote, nisu štijedili svoje imetke u odbrani Allahova poslanika alaihi wa, wa sallam. I zaista su drojnim primjerima pokazali koliko su boljali Rasula sallallahu alaihi wa sallam u ovom govoru, rijedi posebno i statni ti govora Omer radi Allahu ta'ala, muha Allah na dan kada je poslanik Alihi sallatu sallam odvojio sa svojih supruga kada je došla do njega gdje da je poslanik Alihi sallatu sallam nešto ljudi na svoje suprugi su počeli od njega nešto zahtijevati i da se odvojio od njih došla je Omer radi Allahu ta'ala muhafzi svojeg čirki koja je bila supruga Allahova poslanika, alaihi sallatu vsevam. je toliko hrabra da uznamira vaš poslanika, alaihi sallatu Toliko si hrabra da uznamira vaš poslanika, alaihi sallatu vsevam. No, pita je gdje, r.a.sallatu vsevam, ker je tu orde je orden, nas pratuju. Pa je kveno, rasu, salam, nega, na vratima ima radba na sluga. Pitaj poslanika, ali jeh, salatu srlam, mogu li da uđem kod njega? Pogledaj, kaže Omere, zatim zakrenuo u poslanika, ali jeh, salatu srlam, ništa mi rekao. A je Omere, da bi je vlaku da Aranu ponovo upitao. Pitaj poslanika, ali jeh, salatu srlam, da uđem, da dođem kod njega. Ali je njeg, ponovo, kože pogledao u okrenuo se, ponovo pogledao u sobu poslanika, ali jeh, salatu srlam, ništa mi nije rekao. Treći put povisio je, to mi rekao je, Pitaj poslanika, ali jeh Možda misli poslani Kalehi, salatu wasalam, da sam došao, da sam došao zbog svojeh čerke Havsi. Da došao da zaštiti svojeg čerka. Nije ona, radi Allahi ta'ala, mu no došao zbog tega. Ona je njegove dijete. Lijem nije došao da zaštiti svoje dijete. Nije došao da zaštite Allaho poslani Kalehi, salatu wasalam. Lijem Allahi, kada bi mi naredil poslani Kalehi, salatu wasalam, da je glavo održen, ja bi glavo To je bio Umar. To je bio Umar. Kada bi Umar to zahtjeval, naravno poslalnik alaihi sallatissala nije bih utakla. Nije tobe nije zahtjeval. Ali Umar rabijallahu ta'ala nije došao da zaštiti svoje diete. Dakle došao je Rasul sallallahu alaihi wasallam da zaštiti njega, da sta ni u njegovu odbranu. I brojni drugi ashabi radi Allah ta'ala anhu, sta ni su u njegovu odbranu. Prof. Hassan ibn Fla'vi ta radi Allah ta'ala anhu koji je bio pjesnik i štitio je poslanika alihi sallatu wasseram. Znao je stati u njegovu odbronu, spjevati stihove i odgovoriti venkanskim mušnicima, dok su ga prijeđali, i naravno ne samo njima, nego do svima onima koji su ga napadali. Ali je stajao u odbronu poslanika alihi sallatu wasseram, malo je onih koji u današnje vrijeme znaju gdje i pospjevati stihove i kaside u odbronu Allahova poslanika alihi sallatu wasseram protiv sidnih, napada i prijeđanja. Resul sallahu alihi sallatu wasseram je bio napadan u u kome je živio. On je bio napadan i poslije i poslije prve generacije Al-Havara de Lathota On je napadan i do dana današnje. I bit će napadan i poslije ovoga dana. Ali vjernici moraju bi znati da njega Alehi Salatosa moraju više vodjeti. I od oca i majke i supruge i muža i djece i mentaka i svega onoga što postoji u životu na Znajte da život na ovom svijetu ima svoga smisla bez pokornosti Allahu Dž.šanom Život na ovom svijetu nema nikakvog smisla bez robovanja Allahu Subhanahu Wa Ta'ala A robovanja Allahu Dž.šanom ne može se bez ljubavi prema Allahom poslaniku wassalam, I slijeđenja njega Naravno, u svemu ovome Moramo istaknuti i ponašanje sahabi ki radi Allahu Te'ara an hunne, u njihovom odnosu prema Allahovom poslaniku alaihi sallatu u sallam ali je o njihovom odnosu, in shallahu ta'ala, progovorit će nam naš brat, magistar Osman Smajlović i spomenuti na, neke primjere o njihovom odnosu prema Allahovom poslaniku alaihi sallatu u sallam Ovo vam se da smo vidjeli muški šta znači ljubav sada će inša Allah naše sestre vidjeti šta znači veliko poslanika sallalahu alaihi wa kako ste u sahabi keradallahu alaihi wa sallam kada govorimo o ljubavi prema poslaniku Muhammedu sallalahu alaihi wa sallam možda mi to slojstveno za muškirov međutim dragova vrata i sestre Ljuga Rasula sallallahu alaihi wa sallam nije bila srstvena samo njegovim drugoj masharna, kako smo čuli vaše naše šijeha Enese, Ve su i sahabike vole Rasula sallallahu alaihi wa sallam Allahu tebara keba ta'ala poslanika koji je dostavio poslanicu, bilo su u duboko objeđenje da nije Rasula sallallahu alaihi wa sallam niti bi one klanjale niti bi hijžak nosile, niti bi na hađ išle, ne bi znala Allah te je Allah niti bi znala šta je Ahiret i nije to bina ljubav kao što se nalazi i među supružnika, iako da kažemo u slučaju supruga Rasul Asada Laha i veselom zasiguno da se i to nalazilo. Tako da mi nalazimo zaista svijete primjere u istoriji sahabika i mi ćemo ako bolda da spomenuti tri radi vremena, a ne radi da je samo da postoje tri primjera. Vama je dobro kako je Resurs Vlalapov 97 živio u svojoj kući. A to je da je bila oskudna život. Da njegova kuća nije bila neka vila i da Resurs Vlalapov 97 nije živio u luksuzu. Kako se prenosi Ne se vatra podbalila u kući Rasulullah s.a.v. dva mjeseca kako bi se nešto skohalo. U njegovj kući bi bila dva, kako rekla Aisha radi Anha, dvije crne stvari, a to su datule i voda. I kaže isto tako da se boru za ve s.a.v. nije najvali, nisu bili siti od hljeba od dječjima dva dana u zastupnom. Pa da kažemo žene ko žene, nekada bi se potuža na takvo stanje kod ve s.a.s.a. i kako mi živimo, a kako drugi ljudi i druge žene žive Uzvišen je Allah da baraka ve ta'ala u sure Ahzab u 28. i 29. ajetu objavio ajeve koji su poznati pod ajetima Kahir, odnosno predavanja izbora suprogama カラ Ressurallahuhi ve se mathojem da im se predaje ili da im se daje izbor između Allah tebanebetela njego poslannika Mohameda Saallahu alihi ve seem ahireta ili dunja aluka onnosno da i resurs sal Allahu alihi ve senempusfie dan talak i da se udaju za osobe pe koji će moć doći sa dunja aluka. Pa tako kaže uzvišeni Allah, tebore te leta, obređeju se Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, ja, ayuha nabiju, kuli ezvađik. Ovir u jesniče, reci svojim ženama, in kunt ne turitne na hayata dunja v zineteha, i ukoliko želite dunjanuk i njegove ukraase, fa ta'alejne jamila daću vam pristojno odremom ili je ću vas od Tako reču sa da borim se sedam tajđi svojim suprugama. Ugoliko želite jedan dunjavuk i njemu ukras, ja ću vam dati jepo otremeno i da ću vam isto tako talak na liet način. Međutim, tim wa in koliko vi želite Allaha i nego I uđalita ahiret fa inna allaha a'addalimu sinati min kuna eđran azima i zaista Allah tebalaka ve ta'ala on imam među vama koji čini dobra dijela pripremuje veliku navratu pa ti su bi bileži imam Bukhari muslim Rasulullah s.a.w. nakon što su objaveni ovih kur'anske ajati došlo je Aish i radijallahu anha najviše volio I Resul al Zalalaho lg. 7 je to rekao. Kako kaže Aiše, prvo je počeo sa mnom. Pa rekao, o Aiše, ja ću ti iznijeti jednu stvar. A to je Resul al Zalalaho lg. 7 će iznijeti ovaj izbor. Međutim, ti nemoj da žuriš sa iznošenjem svojeg mišljenja. Jer zaista je stvar velika, prije nego što se posavjetuje sa svojim roditeljima a njeni roditelj su bile, kod kakrvi sedih krabija o Anhu, isto tako je majka. Je zaista stvar velika, pa se posavetuju sa svojim roditeljima i nakon toga mi odgovoriš šta li želiš, da li Allah te baraka vetala, nebo poslanika, efiret, ili pa želiš dunjalog. I nakon toga, Resusa sve ne pročitao, a iši prijevno spomenute koranske ajete, Pa je radijallahu anha rekla o Božji poslaniče da za zbog ovoga ja svoje roditelje pitam za mišljenje da li da odabir između poslanih sallahu alaihi vev 7 i dunja Aluka da li treba da ja idem ko svojih roditelja da pa i da i pitam za nivo o mišljenje kako biti ja rekla pa je rekla radijallahu anha zaista ja ja želim Allaha i njegova posanika i onaj svijet. I u drugoj predaj je rekla Aniša radi Allahu Anha, zaista ja odabiram Allaha, njegova posanika i onaj svijet. I spominje se da je se Resul s.a.v. zasmijao, da mu je bilo drago kada je tako anša, radi Allahu Anha odgovorila, ne zato da je sumljao o odgovor Aniše, Mešej me bio dramo zašto je bio takav odgovor Aişe. Inače kon toga da ne bi ran kada je Aişa je dob supruga da suva sallallahu alajhi ve samo vola Rasul sallallahu alajhi ve i da i on Rasul sallallahu alajhi ve samo ho bio per pitao i sve ostale supruge svoje tražeći da uzmu izbor iz onoga što je Allah te dželek be tala ponudio i odgovor Svi supruga Rasula sallallahu alaihi wa sallam je bio kao odgovor Ališe radi allahu anha Mi želimo Allah te nebogu poslanika I isto tako ahiret Isto tako što bi se moglo reći Po pitanju ljubavi sahabika prema Rasula sallallahu alaihi wa sallam je Događaj koji je vezan za jednu žena ansarija, ansariti Odnosno stanovnika Medine nije nežino ime spomenuto, međutim, drago Mahvršićo i sve sve je to joj neštati. Znači, u predaji koji je spomenuo Taberani u svojoj knjigi <gled> Mođan El-sad isto tako Ebu Nuayn no u svojoj knjigi Hilja i da kažemo ko koji se islanti ženjaci sporedali, da uspaje međutim, ako Boda može se spomenuti u ovom polju. Kad Resursa Allah, a.s.l. izišao u Uhudu, je od bilo važnijih bitaka za islami, kako je spomenuo Šehenes, Jesus a. l.a. u toj je pio ranjen njegov čevr bilo pogriđeno i isto tako njegovi zubi i njegovi 72-vog je poginu na uhodu I nakon toga došla jedna strašna vijest o grad Resula samotor, a. l.a. to je da je Muhammed a. l.a. poginalo I to je bila, da kažemo, najveća musibet odnosno poteškoća za drugog Resula sallallahu alaihi wa sallam, kada vi to čuli, jer vi biti odražiti da čuju da su bogini svi drugog Resula sallallahu alaihi wa sallam i njihovi sinovi i njihovi očevi, samo da nesu, lahu, ali vsemen, ne su sallallahu alaihi ve sallam ne pogine. I nato što se prošila ta vijest u Medini, kako se prenosi, znači od ene sa anhum, čuli su se povici. Nastala je pomijednja u gradu Resula sallallahu alaihi ve sallam, a nakon toga ta ensarika je izašla odlučna i zaputila je se prema uvodu koji je znači brdo nedaleko se nalazi u Medini i zaputila se prema tome brdo da bi vidila, šta je se desilo resursa na lahu ali i vse međutim u njenom putu kako se venosi ne se šta joj je prija došlo da li li pogibi njenog sina ili neno oca ili neno muža ili njezinog brata kako ona hodila prema uhudu ljudi je sasa srećali go volemi joj poginuo je tvoj otac poginuo je tvoj sin poginuo je tvoj muž poginuo je tvoj brat ne zna se koja je prija više dosta donjeo bogi bi njoj najdraži da kažemo najdrži allahu te barka va ta ala storija I kada je naišla pored šeghida, musimana, kada je upitala, ko su ovi, rekli su, to je tvoj otac, to je tvoj sin, to je tvoj muž, to je tvoj brat. Međutim, dragama, vraćamo, da kažemo o plemenitu hansari ko nije to zanimalo u ovom času, već je zanimalo šta je sa Resulom Sad Allahu Alihi Wasallam, pa je upitivala šta je se desilo Resulu Sad Allahu Alihi Wasallam. I kada se joj rekli da se Resul sallallahu ve veselam nalazi tamo ispred, ni to joj nije bilo dovoljno, već je žela da joj ukažu na Resula sallallahu alaihi veselam da vidi da je on živ i da se na taj način smiri. Pa kada su joj dobili do Resula sallallahu alaihi veselam, uzila je za kraj njegove odjeće, a zatim je rekla, dragoma brašića i sestra Islama, Allaho posla ničem, za tebe bih dala i majku i oca. Ja bih skupila tebe i tvoj život sa životom svoga oca i majke, odnosno sve bi to želtovala radi tebe i ništa me nije briga samo ako si ti se od nevori spasio. Nema mezi što je poginao moj otac, što je poginao moj sin, što je poginao moj muž i moj vrat, važno je da si ti živi, i da si se zdrav vratio na Musimanima. I na taj da spomenimo plemenitu sahabiku, isto tako Ansariku, a to je Muannara Nusejbe i bint, bint Kaab al Ansarije, koja je inače supruga Zeider asima i isto tako nježina dva sina, a to je Habib i Abdullah, a su plemenite sahabije, Ova plenita sahabika Nuseiba je dala prisegu ve s.a.v. na ahavi i učestovala je u velikim bitkama isto tako je učestovala u bici na uvodu. Nježinog sina Habiba je Resulu s.a.v. poslao je imamu kod mu se Lennije Kezaba da ga pozove da se ponovje vrati istini i da ne lažno ne preziva sebi poslanstvo. I kada je izašao Hadbir ispred Muselajme i kada ga govorio mu da li ti svjedočiš da je Mohamed sada Allaho a.s. Allaho tebare kare tala poslanik on bih govorio jes? Međutim kada je ga pito da li ti svjedočiš da sam ja Allaho poslanik on bih govorio ja ne čujem šta govoriš I sve je tako ponavljao dok nije Muselajba isjekao na komade i kada je tošla vijest i ben i kada je tošla vijest Čirke Ka'ba rekla je zao sam ga ja pripremala. Ja očekujem nagradu kod uzvišenog Allaha bareka ve ta'ala za svoga sina. Isto tako nježin suprug Zeid i sin Abdullah su učestvali sa njenim bitkama i kako se prenosi u bitci na ugodlu Nuseiba je izašla da kao ostali muslimanke poje muđahide muslimane i isto tako da liječi njihove ranjenike. Međutim, kada su muslimani u određenom kontestu bili poraženi i kada se poukli, kada je određena skupina ostala koju Rasulah s.a.a. među kojima su bila sedmulica prednost spomenuti Ansarija, Nuseiba je zedno sa svojim sinom, isto tako svojim mužem, je došla do Rasulah s.a.a. i stala je ispred njega. I kako se prenosi, štitila je Resula sallallahu alihi vselem zajedno sa svojom sabljom. Znači, isto tako je imala luk Perijele, je Salalavo, i i pravna Resula sallallahu alihi vselem. I prenosi se predaj, koji su možda, je, kažemo, koji je Resula sallallahu alihi vselem pohvalio djelom I isto tako se prenosi da je jedan od mušnika tražio Resula sallallahu alihi vselem da ga ubije. Međutim, između njega i Resulba sallallahu alaih sallam stola je Nuseiba se, se približio taj mušlik i udario je u rad, tako da kažem kasnije da je kod Nuseibe imala duboku ranu koju je liječila zadumu međutim draga magraščo kako ona kaže ja sam uzraatila te udarce međutim prokler je da je imao na sebi pancij, pa mu ništa nisam mogla i prenosi se da je Nuseiba imala na sebi 11, 12 i 13 strana kako koplja ili ostrela, međutim ona je štijetira ve s.a.w. i bila je spremna da žrtvuje ono što je najvrednije kod nje, a to je život, isto tako da žrtvije svoga muže, da srta je sina Abdullaha, isto kao što je žrtvovala svoga sina Habiba od prija, kada je izišao ispred Muslima Kedaba. To su određeni događaj koje govore ljubema ensari i tim i molimo Allah te barakava je ta išla, isto tako da se nađe nađe našim sestrama koje će uzijeti koje će uzejeti a išu isto tako se supruge Resula Allah, oliju, sevn, sa lalahu olihi i to ensari koja je spomenuta isto tako ono sejbu da uzmu za uzor u ljubav prema Muhammedu sa lalahu olihi vsebem Hvala da smo radili čuli smo še i Kroz ovu priču što sve nosi ljubav Prvnoposlanimu sallallahu alaihi vasallam Pomožete nam reći što povači za svom dači slob tak ljubav Prvnoposlanim sallallahu alaihi vasallam Ono što smo čuli sas i nam je dovoljno Da po kratkim crtama iznesemo samo neke jednostavne zaključke i da ovo naše sjelo končamo molit će Allah subhanahu wa ta'ala da nam se sve to nađe nam izanom naših dobrih dijela na sudnjem dan i da samo ovaj govor bude dokaz za nas a ne dokaz protiv nas na sudnjem danu Asharu Allahovu poslanika salatu kada bi čuli nešto od Allahovu poslanika oni su to žurno primjenjivali u praksi nisu okrijevali kada je u praktična primjena. Toliko su djelovali sve ono što je govorio Mahu poslanika Aleijih sallatav sallam, da to apsolutno nije dođeno nikada u pitanje. Pa je recimo poznati događaj vezan za Israini aranž. Bio povod da su mekanski mušnici počeli smijavati poslanika Aleijih sallatav sallam, kao što to rade malo umici i u 21. stoljeću. Poživljuli se odmah dođe povekam Svredeku radijel vanu dana, onda napravi malo drame. Da malo uz nemire poslanika Ali G. Salata slan, kaže Možeš li otići malo nove svome drugu? Kaže, počeo je pričati da je sinoć u samo jednom dijelu noći, prije što je Zora se pojavila, otišao do Bejtur Makdisa. Mi znamo da se putuje ja sam iz Dana do Bejtur Makdisa. Do Kodisa. Kaže, on kaže, otišao u jednoj noći, vratio se prije Zora kaže volatr sazdetu radi Allahu ta'ar'anhum, je li to on rekao? Kaže, jes je on rekao. Šalini, tonom, smijavajući se s poslanikom, ali, salatio sara, kaže, ako je to on rekao, to je istina. Vjeruješ mu da je otešao, tomat, da je vratio se prije zore, ako je to on rekao, to je istina. On kako volatr sazdetu radi Allahu ta'ar'anhum, radi Allahu ta'ar'anhum, reagovava na dihovo, i smijavanje s poslanikom Alehi Svalatu Vesera. I naravno, zbog ovog događaja je prozvan odnosno iskreni. Nikada nije dogodio u pitanje ništa od obavijesti od strane Allahova poslanika Alehi Svalatu Vesera. poznato putovanje. Hijri, gdje se pripremao za Hijri, pripremao je dvije jahalice. Spremao se za taj put. Pripremao je sve za poslanika Alehi Svalatu Vesera. Pa znači, njegova briga je bila Allahova vjera. Njegova briga je uzlizanje Allahovi riječi na zemlji. Njegova briga je pila razlizanje Allahovi riječi na zemlji. I uzlizanje Allahovi riječi na zemlji. Pazite, ovo naglašava. Šta je naša životna briga? Šta je naša životna briga? Jer je naša životna briga, uzlizanje Allahovi riječi na zemlji nije nešto drugo. Jesmo li okupirani radom za Allahovi te barakete ara vjeru, praktična primjera Allahovi riječi propisa u život, ili je tu u pozadini nešto drugo? Nikada, nemojte dozvoliti. Na, vas, na ovom svijetu nadvladaju dunjavučki prohtjevi, dunjavučki ukrasi. Ako čovjeka nadvladaju dunjavučki prohtjevi i dunjavučki prohtjevi budu stavljeni ispred onoga što je Allah naredio i njegov poslanik Alihe, slavatev 7, teško će čovjek u svijetu. Pazite, moramo se vratiti na sučtinu našeg postoja. Da bismo ovu priču uopće mogli zaokružiti. Zašto mi volimo toliko poslanik Alihe, slavatev 7? Zašto bi čovjek čupalo ove oca i majdu i, i sina i kćerku i suprugu i supruga muža, zašto? Zato što je Allahu poslanik Alehi sallatu osirana, posljednji poslanik, pečat svih poslanika, nakon njega neće doći više ni jedan poslanik sredovim sredratom. Zato što smo obavezni, ako želimo ući u džanine, slijediti poslanika Alehi sallatu osirana, obavezni smo da ga volimo i obavezni smo da ga volimo više nego što volimo sebe. Više nego što volimo sami sebe. A mi znamo koliko volimo sebe. Kad čovjek mora najviše sebe voljeti. Ne, ne, ne mora najviše sebe voljeti. Najviše moramo voljeti, jer babo apostlami karehi salatu osadu. To moramo najviše voljeti. Njega karehi salatu osadu. Ne sebe, ne svoje dijete, ne dinar, ne dirha. Zamislite čovjek, koliko čovjek slabaša. A na drugoj strani koliko se hrabro ponaša kada kaže ja znaš šta ja kladam kad ja mogu, kad ja stignem. Eto, kad imam drenome ja što malo, Kad stigne, čuje čovjek govori, kad stigne kladiti, može stići danas 10 sati za dunjavu kraditi, a ne može stići uraditi ono zbog čega je stvoren. Pazite, ne može stići uraditi ono zbog čega je stvoren. A stvoren je da robije ja obavno zbrišano. Stvoren je da kanja na Zbog tog to je na stvar, zbog tog je dušan da nam taj moć. Zbog tog. Zbog tog mi svakog jutra kad se probudimo kažemo Vi si mi kao bi je valito dželjubi, u tvoje ime gospodalo moje ja spuštam svoj bok. Pa hvala Allahu koji mi je nakon što mi je bio usmrtio ujutro odmah. to pa zbog tog postojimo. Kaže čovjek ne mogu. ne mogu stići. Od čega? Od čega čovjek ne može stići? Ne možeš stići uraditi najprimarnijim stvar koju moraš urati u životu na ovom svijetu i čovjek koji hrve velike ljubove, odnosno za okupiranosti srca mnogim dunjalučkim dunjalučkim prohtjelemi, dunjalučkim ukrasilem, dunjalučkim posličima zapostali svoj odnos formalno među dnešami. Mraći sestre, obradoval sam se i is, u istinu so se obradoval tebi kada su mi javili o čemu se želi govoriti. Obradoval sam se. Jedna od najslađijih tema o trebamo svakog dana govoriti nešto bez čega nam dan jedan ne smije proći svakog dana se sjetite smrti svakog dana se sjetite smrti i svakog dana se sjetite šta trebate uraditi da biste zaradili ženite a ne možete ženima zaraditi bez sljedeća na poslanika Islana svako jutro kad se probunite neka vam je prvo na pameti gospodar moj proživio sam je što sam je bio usmrtio Imam još jedan dan, možda pred svoj, možda ne imam cijeli dan, možda ću samo dio dana, ali teži kad željeto. Šta trebam da uratim? Svaku jutru, a prije spavanja, vratite malo film šta ste uradili toku dana. Zastrašujuće rezultate ćemo naći u pojedinih dana, kada mnogo dobrih dijela uraditi. A s Hadaradi Bahutaranom bili su veliki praktičani. Pogledajte Omeralav je Vlahuta Aram i s ovim želim da završim, da udarimo pečat na njihovu doslijednost u slijeđenju poslanika Aregiju Srl. Kaže, ne smo svoj Vlaho Aregiju Srl. Kaže, kada bismo ovaj ulaz ostavili da bude ulaz za žene u džaviju? Kada bismo ovaj džavijski ulaz ostavili da bude za žene? Kaže, nafia Omeralav je Vlahuta Aram do svog života nikad više nije ušao na ta Oni nisu euforično neke stvari radili. Nije to bila euforija. Da su radili nešto jedan dan, dva mjesec, tri i gotovo. Kao što je slučaj nekih ljudi koji jednog dana u životu prihvati se dobro i čvrsto to I za dva mjeseca, tri ili četiri, sve to ohladilo. Kao da više nije važno da se treba zaraditi ženima. Lae budela peke. Ha, ta, ti, ja, ti. Jer rogu i svome gospodaru sve dok ti ne dođe smrti. Robu i svome gospodaru ne dođe smrti. A ako budemo voljali Allaha i njegova poslanika, ali je s salatu sram, nadamo se društvo Rasulana sallallahu, ali je s sram, uđernetu. Jer čovjek će na sudnjem danu biti u društvo onoga koga bude volio. Zato dobro pazite koga ćete voljeti. Dakle, ako voli Allaha i njegova poslanika, ali je s salatu sram, se da će biti uđernetu s njim, sa Rasulana sallallahu, ali Kaže jedan sahabija, Allahovu poslanič, kada će sugnji dan? Kaže, što sam pripremio? Allahovu poslanič, nisam pripremio ne puno namaza, ni puno posta, nisam pripremio puno tih dobih dijela. Kaže, ali volim Allahovu poslanih, ali islalat assalam. Kaže, mrsat assalam, čovjek će biti s onim koga je volim. Volim je Allahovu poslanih, ali islalat assalam bit će Pa molim Allaha Žedlešanovi da pojamčanoška ljubav prema njemu uzvišenom i prema njegovom poslaniku, alaihi sallatu sallatu sallam, i da nas učini dosadnijih sebe, micima Allahove knjige i sundnete njegovog poslanika, alaihi sallatu sallatu sallatu sallam, njega uzvišenog molim da ovaj mu barek skup učnih blagostavenih, njega uzvišenog molim da kao što nas im sastavio na ovom mu barek skupu, da nas ovako sastavio u žemnetu u Hrdausu, Nega uzvišenog molim da nikoga od prisutnih ne ostavi u nesretnika na dan obračuna. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsi u pokornosti i naši potonke naše i porodice naše i molim Allaha izrazašanu da oprosti i nama i roditeljima našim i svim muslimanima na dan obračuna. I u istinu, još jednom za kraj, Allaha subhanahu wa ta'ala molim da se nagradi što ste se ovako lijepo odazvali i Allaha izrazašanu da mu molim da naše druženje budu druženje radi njega uzvišenog I da to bude jedini moti zbog kojeg se krećemo i zbog kojeg obavnjamo bilo kakve putovanje, bilo kakve pokrite.